Кампания за обществена... Почтенност. обществената почтенност би трябвало да започва от улицата и на практика там, където виждаме, че има синьо място за паркиране, само че отгоре няма кола на човек с увреждания, а има черен, луксозен или изключително скъп джип, веднага трябва да ни светна една лампичка, че нещо не е наред с обществената почтенност. Кампания за обществена почтенност а, съществува от доста време, а от миналата година. Днес обаче има специално събитие пред паркинга на Националната художествена галерия, на което отново ще бъде поставен въпроса за кого са сините паркоместа, за колите, превозващи хората с увреждания или за колите на хората, които искат да си спестят от синя или зелена зона или просто за тези, които твърде много бързат Нека проверим заедно всъщност какво се случва. Това призовават организаторите на тази кампания, като канят всеки с будна гражданска съвест, да се присъедини и заедно с тях да разгадае а, какви могат да бъдат мотивите за... Несъществуването на обществена почтенност по улиците на София и не само, но днес събитието е в София. Сега казвам добър ден в студиото на Митко Иванов. Здравейте! Здравейте! Николов само така. Н Николов, да. стигнахте до нас... А по една платформа, която съществува в сградата на Националното радио и тя осигурява поне, поне формално достъпа до нашите студия. Казвам формално и започвам с самокритика, защото не е достатъчно просто да го имаш. Важно е целият персонал, всички ние в радиото да бъдем обучени да работим с тази платформа, защото се оказа, че е много, много трудно самото пускане на а, машината, на машинарията. Така че, директно в, а, директно в темата, по този самокритичен начин, трудно ли ви беше да стигнете до нас? Не, не беше трудно. Проблемът е, че а, не знаехме точно как да се, да се справим с машината. И няма значи, указания отстрани? Няма указания залепени. А, така че да, права сте. Трябва да има обучение на персонала на българското национално радио, защото а, е така хората с уреждания не могат да стигнат до много места, защото а, хората не са обучени да се справят с техническите помощни средства, които подпомагат а, нашия живот, и не само... за да стигнем до определените места. И не само хората с уреждания. Става, за... Става дума за всички останали които е. а, могат да помогнат на човек с а, увреждане да използва иначе наличната платформа, която също си е едно чудо. Нека тук да спрем с самокритиката и да кажем, че все пак Студио 10 на Хоризонт в Българското национално радио е едно от малкото достъпни, вероятно, в е, български условия по този начин. М -м, мисля, че е да. Не съм много ходил по другите радия, но а, да, достъпно е. Стига човек да знае как да се оправи с платформата. Да. Проблема е, че а, има различни платформи и хората, с, когато нямат а, обучение, а, е така се случва, че не можем да разберем точно как функционира. Даже когато го има. Да. Добре, нека да, нека да сложим тук скоба на, на този достъп до нас и да се върнем на голямата цел на кампанията, за кого са сините парко места. На страницата на кампанията във Фейсбук видях един интересен стикер, който жена от Пазар Джиг залепва на автомобилите, които нарушават правилата за паркиране на местата за хора с увреждания. На този стикер пише Аз искам да бъда инвалид, затова паркирам на техните места. Да. Всъщност има голяма ирония в това. Какво целите с тази кампания? Какво искате да покажете и на кого? Това специално не е наш стикер, но вече доста медии и, и, и, и обикновени граждани подеха а, инициатива за такива кампании, защото на всеки един гражданин му прави впечатление, Не казахте, черните лъскави джипове, които спират. Дай Боже, всеки човек с увреждане да може да кара такъв джип. А специално не мога да се кача в него. Това ми е проблем. Иначе е хубаво. И аз искам да го имам. Ще се радваме, когато хората са вреждени имат доходите и условията да си купат такъв джип. Сега не могат да го ползват. Нормално. Това е много интересен детайл. Нека, нека да призовем слушателите ни да се замислят над него. Този вид скъпи луксозни автомобили, които са огромни, големи, каквито са джиповете, Uh, или въобще този вид машини, не всички се наричат джип, те на практика не могат да бъдат ползвани от така хора с увреждания. Така е. че Но... това е първата сигнална лампа, която би могла да светне в един подобен случай. Така е. И затова нашата кампания цели uh, от една страна да покаже на всички хора, че това трябва да бъде обществено uh, неприемливо. Uh, когато видят такъв автомобил, който е а, трудно да бъде ползван от човек с някакво физическо или а, друго увреждане, защото сините паркоместа са за хора, които нямат възможност да се придвижат по, по, по добрия начин, да го кажа така. А, и за това тези паркоместа са обикновено до входовете на различните учреждения. Или а, скъпите магазини, моловата, инвалидните места са непосредствено точно до входовете в а, големите подземни паркинги. Също така са блъзнителни за Много са удобни, Много са удобни защото а, обикновено са а, на такова място, както казахте, че е удобно да се влезе веднага в. А, Магазина, или в мола, или където идея и от друга страна не се плаща за него. Не е... се плаща. Още един много важен детайл, на който пак трябва да обърнем внимание. А, кой от какво пести? Един а, човек, който си е позволил да има а, свръхлуксозен, огромен автомобил пести единят или двата лева от синята зона на практика отнемайки привилегията на хора, които по друг начин нямат достъп до това. Ако направим сметка, този джип ако спира всеки ден, той не спестява едно-две левчета, той спестява доста повече. Проблема е, че най-вероятно... Ето как се е стигнало до това имане, да точно имаш така, за да купиш така, джип, точно. нарушавайки правилата? А, за нас проблема е двустранен, защото а, този човек, който си е позволил да спре на такова място с а, луксозна, или дори, до нея, дори да не е луксозна, ако нека не обвиняваме хората какви коли карат. А Проблема е, че той е взел картончето на някой или свой близък, който а, има право, или формално има право, защото а, той ако си седи постоянно вкъщи, ако говорим за една възрастна жена, която формално има телк, формално общината може да издаде такъв стикер, тя го взима, но тя не го ползва. Тя ако го ползва, сигурно полза един път в годината или два пъти да отиде до личния си лекар или нещо такова. Но сина. А, мъжа, а, роднина, снахата. снахата а, аз извинявам се, се, че го кажа, но много често, много често виждам млади хора и а, ми е спешно как а, слизат от колата и, например, една дама прекрасна чук-чук с без никакво увреждане, обаче демонстративно хвърля синьото картонче пред, под предния прозорец и по този начин показва тя коя е. Или пък пъргаво, или пък облечен фанцук. Да, за това казвам, че нямат мъжете, са, път, те, те са наперени от друга така, позиция. Ето аз съм мачо, мога да си го позволя, предсаках ви, както се казва. Затова ние наблягаме на две неща първо да покажем, че това не трябва да бъде обществено приемливо, да се спира и всеки гражданин, който види такова нарушение, би трябвало да се изира по някакъв начин контролните органи. Проблема е и в самите хора с увреждания, които злоупотребяват с правата и затова нашата кампания се казва не увреждай правилата, за да може... Той като вземе това картонче, то е негово и трябва да колата, която го превозва, той да го ползва, а не да го ползва как казвам, някой не го в роднина, за да спести един или двата лева а, на ден, за да го да спре на такова място. Тоест, посланието ви е и към а, хората с увреждания да не преотстъпват сините картончета на роднини, приятели, Точно баджанаци mm -hmm. и подобни. Да. По проста причина, че те по този начин наручават собственото си право да паркират, когато имат нужда. Защото същия този човек, който е преотстъпил картончето си, когато дойде и види друг такъв, който е спрял на, на това място, почва да вика, почва да се сърди, а, отнеха ми правата. Обаче като се прибере вкъщи, Дава си картончето или а, може роднината да му го вземе без той да знае. Това е друг вариант, но не, не мисля, че е много разпространено това. Нещо. Добре, ясно е. Това послание е ясно. Искате ли обаче и повече парко места за хора с увреждания, защото според данни от декември 2014, само в София 14 хиляди души притежават сини картони, а парко. Местата за хора с увреждания в София са само 883, което означава а, колко, колко много пъти повече това са данни от Центъра за градска мобилност. Тук има два проблема. Първо, а, не всеки а, трябва да а, получава а, картонче. Т.е. преразглеждане трябва на... Трябва да се преразгледа механизма, механизма? за а, раздаване на картонче. Предполагам, че тези 14 000, а, сигурно една трета са Неправомерно дадено или ако е формално дадено, това означава, че човека не може да го, не, не би трябвало да го ползва. Ясно. И от друга страна, и от друга страна а, проблема е с а, самите паркоместа. Не, няма нужда да са повече, проблема е да са малко по-широки. Това също е интересно и важно. А, основните ви послания, пожелаваме ви успех на акцията, тя ще започна в 11 часа пред Националната художествена галерия между президентството и парламента на Жълтите павета. Едно наистина добро място за отправяне на послания. Да, благодаря, благодаря ви, че бяхте специален гост в Хоризонт до обед. И аз благодаря.